الحمد لله الحمد لله رب العالمين والاقبى للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله اله الأولين والآخرين وقيم السماوات والارضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى الا في الافتقار الى رحمته واشهد أن محمدا عبده ورسوله وامينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم ارسله الله رحمة للعالمين واماما للمتقين اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله فان تقوى الله هو وصيه الله في الأولين والاخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله إنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الأحباب الكرام في الله إن فترة الشباب من أهم وأخطر الفترات في حياة في حياة كل إنسان فهي الفترة التي تتفتع فيها اعين المرء على الحياه بكل ما فيها من شهوات وشهوات والسعيد من عصمه الله تعالى فكان من الذين قال في وصفهم انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لذا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله تعالى يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله وشاب نشا في عباده ربه يا شباب الاسلام اشتغلوا شبابكم وصحتكم وقوتكم فيما ينفعكم في دنياكم واخراكم يا شباب الاسلام إن المعاصي تورث تورث صاحبها وحشة وظلمه في القلب روى مسلم في صحيح أن حذيفه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا وعودا فاي قلب اسربها نفي فيه نقطه سوداء واي قلب انكرها نفي تفيه نقطه بيضاء حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تذرو فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربادا كالكوز مخ... مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا Ma Maasiriba min hawa ama baada ya kumhimidi na kumshukuru Allah subhana wa Ta'ala tunazidi kumshukuru kwa neema zake juu yetu neema ya Allah juu yetu ni nyingi mno na laije tujaribu kuhesabu neema ambazo tumepewa na Allah basi hatuwezi kwa sababu ni neema nyingi kabisa neema kama hizo waliokosa Ndiyo anatambua ni kama hiyo Allah amekupa afya na amekupa maradhi ingawa kuna wengine ambao maradhi yao ni zaidi Lau utalinganisha na afya yako ama maradhi yako sasa Allah amekupa neema ya kuona kusikia kuzungumza nema ya kutembea nema ya kufikiria neema ya kufanya mambo yetu kama ni kama hiyo lazipoje shukuru na neema kubwa kabisa kuliko neema zote neema ambayo Allah humpa yule ni neema tul iiman neema la ilaaha illa Allah Muhammadur Rasulullah neema lislam hakuna neema kubwa kuliko neema hi ama mauloo ya hotubio yetu leo inaambatana na vipi vijana wa Kiislamu watahifadhi miili yao viongozi vyao, kutokamana na mausia vipi watahifadhi viongozi vyao kutokamana na masia. zama za barabaru ni zama hatari kabisa kwa maisha ya kila mwanadamu kwa sababu ndiyo zama ambayo macho yanafunguka Vijana wanafahamu maisha ni kitu gani. Wanazama ndani yake kwa matamanio ya nafsi na kila wanachokitaka. Basi na kujali Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nani? Sasa ni wachache ndio ambao wanachunga barabara wao, wanaingia miongoni mwa wale ambao Allah amewasifu ndani ya Qur'an akisema innahum fityatun. Hakika hawa ni vijana, vijana ambao amanu bi rabbihim wal mu'minu mola wao wazidnahum huda aw subhanahu wa ta'ala kawazidishia hidaya na rasul sallallahu alayhi wasallama amejaalia miongoni mwa watu saba watakopata rehema ya allah ama kivuli ambacho allah atakitengeza siku ya qiyama siku ambayo hapana kivuli ila kibuli cha allah subhanahu wa ta'ala kaji hawa watu sabani nani wa shabun baro baro kijana nasha fi ibadati rabbihi aliyeneleka kwa ibada Allah subhanahu wa ta'ala kijana aliyetambua maamrisho ya Allah akashikamana nayo akaswali swala tano akawaheshimu wazazi wake akawaheshimu wakubwa zake akajiepusha na kibri na madharau kinyume na wale ambao wanatumia ubarubaru wao kumasi Allah subhanahu wa ta'ala zinai kama ni jambo la kawaida ulevi jambo la kawaida wizi jambo la kawaida dhulma jambo la kawaida na zaidi ya haya yote ujeuri kwa kila kiungo wa Allah subhanahu wa ta'ala endo mgugu zangoni muda kama huu una mgugu zako una afya yako tumia kwa kile ambacho kitakusaidia hapa duniani na vile vile kesho akhira usio mfano wa yule ambaye duniani anatafutwa na akhira vile vile hayuko si kwamba anafanya mambo ambayo yatamnufaisha hapa duniani wala kesho akhira kuna haja kwetu sisi tuchunge barabara wetu kwa sababu kuna fitina nyingi kuna mitihani mingi kabisa ambayo Inakuja moja baada ya nyingine ni michwani kama hii inapooanguka ndani ya nafsi ambayo haina mwelekeo inachia alama inachia doa jeusi sasa kile wanapozidi kufanya maasi doa linaongezeka linaongezeka mpaka mushoe linafunika nafsi yako ama nafsi ambayo imepata hidayah Allah subhana wa ta'ala inapata doa nyeupe Doa kama hiyo inaenea mpaka inazunguka nafsi yote nafsi inakuwa ni safi kabisa hata mitihani ya aina gani ije weyo si mwenye kuyumba bali unashikamana na, na mwelekeo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya shababa الاسلام ihfazhu jawarihakum min alma'asi kuna haja ya kila mmoja wetu kuhifadhi kimwili chake kiungo chake kutokana na maasi ya kwa sababu gani fa inal magasi takuuna sababan li hawani alabd ala rabbih maasi ni sababu ya kumfanya mje awe duni awe mdzalilifu mbele ya allah subhanahu wa taala wahawani ala alnas tena unakuwa duni mbele ya abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma anasema inal hasanati diyaan fi alwajh Hakika wema kile wanapotekeleza uso wako unakuwa na nuru unakuwa na weupe uso wako unang'ara wa nuram fil qalb unakuwa na nuru ndani ya moyo wako wa sa'a fil na vile Allah anakukunjulia rizqi wa quwwatan fil badan mwili wako vile vile unapata nguvu nguvu ya kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ومحبة في mahabbatan fi qulubil khalqi zaydaha yote waja Allah subhanahu wa ta'ala wanakupenda wa innis sayyi'ati sawadam fil wajh namasiya mawfu na mabaya yanatiya weusi katika uso wa mja fil qalb najiza katika nafsiya mwanadamu wa fil rizq na wanakuwa na upungufu fil badani na wanakuwa na unyonge na udhalilifu mwilini wabughda fi qulubil khalq nabi nabi waaje wa allah wanakuchukia kwa شباب الاسلام ayi vijana wa islam sahiru jawarihakum fil huda wal khair tumieni viungo katika hidayah na katika khair yule anayekosheshwa kwaa basi amekosa khairu kubwa kabisa na unapokoseshwa unapokoseshwa ta'a ina maana kwamba imani yako ina upungufu na sababu ya imani kuwa na upungufu ni maasi ya imekuja hadithi ya ikrima katika kitabu cha sahihu al-Bukhari riwaya ya Abdullah ibn Abbas rasul sallallahu alayhi wasallam anasema la yazni al-'abd hina yazni wa huwa mu'min hatozini mja pindi anapozini hali yakuwa ni mumin ina maana kwamba anapozini imani yake inaondoka wala yashrabul hina haina yashrabha huwa muumin na hata tumia mvinyo hata lewa hindi anapolewa hali yakuwa ni mumin. wala yasriq wahuwa muumini wala hatoiba yakuwa ni mumin wala yaqtulu wahuwa mumin na hata uwa yakuwa ni mumin. hei ina maana gani Unapotenda haya makosa yote ina maana kwamba imani yako haiko imani yako imeondoka naishi utakavyoishi lakini kumbuka kuwa satus'aluna anjawarihukum yaumal qiyama Allah atakuuliza kuhusu viwili chetu viungo vyetu siku ya kiyama sasa bishara njema ilioje kwa yule aliyetumia viwili Kimin, chake vyake chake kwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala na majuto yaliyoje kwa yuda aliyetumia kwa maasi Allah subhanahu wa ta'ala inas-sam'a wal-basara kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula masikizi yetu macho zote zitauulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zote zitaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Aina man yabhathu an istiqamati imani wa qalbi wa ku waf wale ambao wanatafuta angalao wae na misimamo imani zao ziwe na msimamo nafsi zao ziwe na msimamo isma'u ila an nabiyyi alayhi salatu wassalam min hadithi anas ibn malik radiyallahu anhu wa huwa yaqul hadithi sallallahu alayhi la yastaqim iimanu 'abdin haytasimama wima ya mja hatta yastakima qalbu mpaka nafsi isimame wima wala yastakimu qalbu na nafsi haiwezi kusimama wima hatta yastakima lisanu mpaka ulimi usimame wima kiasi kwamba unazungumza ukweli unajipusha na urongo unajipusha na fitna Kuchochea beina ya watu, kutoa maneno hapa, kupeleka kule, kulaani watu, kuwatukana watu, kuwasingizia watu, kuzungumza maneno ya batil. Kwa hivyo kila mmoja wetu, ili nafsi yake iwe na msimamo, aanze na ulimi wake. Unapoanza na ulimi, nafsi itakuwa na msimamo. Nafsi inapokuwa na msimamo, imani yako vile vile itakuwa na msimamo. Miongoni mwa waja wema mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hili baada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kuulizwa ayu almuslimin afdal muslimu yub'a alyabura akasema kuwa man saliman almuslimuna min lisanihi wa yadihi ni yule ambaye ndugu zake waumini watapata amani kutokamana na ulimi wake kutokamana na mkono wake sio kila vitapo watu wanamkasirikia kwa sababu leo kuna baadhi ya ndugu zetu wallahi midomo yao ni michafu kutukanana kuwakemea watu kuwasingizia watu kila amuonae Anakosa amani anatumia mikono yake kuwanyanyasa wanyonge pasina kujali wala kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala sasa ndugu zetu hasatan vijana tunahimizwa tuchunge viungo vyetu kabla viungo hivyo havijatoa ushahidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama katika riwaya ya Muslim hadithi sahihi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alayhi wasallama anasema Anas ibn Malik anasema kunna 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallama tulikuwa kwa mtume fadahika akacheka faqala kisha akasema Hal tadhuruna mimma adhak? Je, mnajua mbona mimi ninacheka? Masawabu akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndio wanajua. Sisi hatujui. Ndipo hapo akasema mimmu khatabati li'abdi rabbih. Mja, anasema na mwala wake. Mja anasema na mwala wake akisema, ya rabbi alam tujirni min adh Mwenyezi Mungu, huku niweka mbali na dhulma kana fa bala kana yaqulu bala allah namwambia ndio nilikataza na dhulma nilikataza na dhulma mje namwambia mwenyezi Mungu mimi fa inni la ujiru ala nafsi illa shahida minni mimi sitaki shahidi yeyote juu ya nafsi yango Shahidi ambaye namtaka ni mimi mwenyewe binafsi mimi na mwili wangu sitaki shahidi mwengine qala fa ala fihi فيكتم او بنقول نفس غاني كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ووهو ان تشهреза كشاهد juu nafsi وبالكرام الكاتبين شهودا نملائكه وتكفو امبالي واانديشه واتakuwa vile vile mashahidi قال فيكتم على فيه مدموكي منزبوا بعد مدمو kuzibwa فيقال لاركاني viungo vyake vinaanza kuambiwa intiki zungumzeni fatantiqu bi viungo vyake vinaanza kuzungumza kuhusu amal ambayo alitenda hapa duniani mkono unazungumza miguu inazungumza ngozi inazungumza zote zinatua ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma yukhalla wa al kalam baada hapo anapewa uwezo wa kuzungumza ndomo wanafunguliwa kisha atasema Baudala tulikuwa wa fa kuna kunta ulazim wabaya mlioje wabaya mulioje hasira iwafikie muwe mbali kabisa mimi nilikuwa nafanya haya mambo yote kwa, kwa ajili yenu kwa hivyo kuna haja tuchunge viungo vyetu kwa ajili ya Allah subhanu wa ta'ala miili yetu itatoa ushahidi mbele ya Allah subhanu wa ta'ala siku ya kiyama siku ambayo nzito kabisa Allah anasema ndani ya Qur'an hatta itha ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa ansaruhum wa jiluduhum bima hiyo masikio itatoa ushuhudi nayo ni siku ya kiyama macho itatoa ushuhudi ngozi itatoa ushuhudi kwa yale yote ambayo uliyafanya hapa kisha baada ya hapo waqalū nujūduhū wa tazilū mungu zao wakisema limā shahidtum alaynā mbona mnatoa ushahidi dhidi yetu qālū ngozi itajibisha ikisema antqanallāhu alladhī a'taqa kull shay'a ametusimesha mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye uwezo wa kusemeshia kila kitu Wahu wa huwa khalaqakum awwala marra mola ambaye aliwaumba tangu wakati wa, wa mwanzo wa ilaihi turja'un na kwake mtarudishwa kwa hivyo kuna haja tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala popote tulipo ukiwa mbele ya watu wanaokujua wasiokujua muogope Allah subhanahu wa ta'ala kama ni mchana jua linaangaza muogope Allah subhanahu wa ta'ala jiza limetanda muogope Allah subhanahu wa ta'ala usije ukoogopa binadamu na huko Unasahau kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anakutazama Allah anakuona kuna malaika ambao wanaandika na zaidi ya haya yote viungo vyako vitatoa ushuhudi dhidi yako siku ya kiyama Ya shabab alislam ihfadhu asma'akum wa alsinatakum an sima'i an sima'in wa qawli lghibati wa nmimati wa kalam muharram kusikia na kuzungumza maneno ya ghiba kula kusengenyana kufitini baina ya watu mambo ya hapa na pale na vile vile mazungumzo ambayo ni ya haram wahdaru wa wa min su'i dhanni bil akharin je kusheni nadhanna mbaya kuwadhania wenzenu Allah anasema ndani ya Qur'an ya ayuha alladhina amanu jitadabu kathiran min adh-dhann enyi mlioamini je jitengeni kueni mbali kutokana na dhanna kwa sababu dhanna kama hiyo inamsababishia mtu kualifu madhambi wala msifanyiane ujasusi unamchunguza mwenzako anaishi maisha ya aina gani mbona hii leo ana bei sikili mbona hii leo kanunua kadha wa kadha pesa hizi amezipata wapi unakuwa na maswali chungu nzima, unaanza kumfanyia mwenzako ujasusi kisha baadhi ya ujasusi ujasusi wala yaktabu baadhi kumba wala msisengenyane unaanza kumsengenya mwenzako huyu bila shaka kuna mambo kadha wa kadha yafanya je unaushahidi umemuona mtu leo amegonjeka afya yake imezoroteka unakumuona una mtu una una, una unamtolea salamu unapokuwa kando na wenzako unaanza kuzumza huyu jamaa bwana eguna hali yake ona aliyokonda huyo bila shaka kaumwa na mdudu ana ugonjwa kadha wakadha afya yake imekuwa nzuri mambo yake yanakwenda vizuri unaanza kumsingenya na kusema huyu jamaa kuna biashara fulani anafanya ana mambo yake ambayo labda sisi hatuelewi labda kaiba kafanya utapeli, kafanya kadha kadha haya yote Allah banafukataza Allah anatuliza atisema ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maytan je mmoja wetu anapenda kula nyamafu ya mwenzake mwenzako amekufa ukate nyama yake uwe mwenye kula fakari htomu bila shaka jambo hili kila mmoja wetu analichukia wataqulla muogopeni Allah subhanahu wa kutokana na mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi walakum walisa'ilal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruuhu innahu والسلام bafara Billahi was-salatu was-salamu ala man la nabiy ba'da amma ba'du ayyuhal ahababu alkiramu fillah ma tariqu ila tutaitumia ili tuhifadhi viungo vyetu kutokana na maasi na madhambi jambo la kwanza anastash'ira anastash'ira mwaraqaba mwaraqaba Allah lana mwaraqaba Allah lana ni kila mmoja wetu awe na fikra na hisia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuchunga yuko pamoja nasi fisiri wal'ali iwe ni kisiri ama mbele ya watu لأن الله يقول في kitab الكريم kareem wa sabab allah anasema ndani ya qur'an ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqib atid hakuna tamko إلا utazungumza illa kuna malaika ambao wana kuchunga wana kuhifadhi wanaandika yale ambayo من أراد النجاة من najat والمعاصي al dhurub wal ma'asi yeyote na mausia, Fari binamasiya fayaltazimissamtata illa min khair Jilazimisha kunyamaza na kama kuna mazungumzo yawe mazungumzo ya khair anasema rasul sallallahu alayhi wasallam katika hadith ya abdullah ibn amr radiyallahu anhumah man sama tanajab ataka basi atafaulu leo vijana wangapi miaka nenda miaka rudi vikao maskani mazungumzo mpaka usiku wa manane nyaka nenda nyaka rudi watu wanazungumza laiti mazungumzo haya yangelikuwa na khair ndani yake wanafundishana Qur'an wanakumbushana maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanalinganiana katika khair hiyo ni jambo muhimu zaidi lakini mazungumzo ambao mara nyingi haina faida hata kwa nafsi yako katika dini nyingine anasema من كان ya'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut yayati ambaye ana mu'minu Allah subhanahu wa ta'ala imani yakisawa sawa na ana aamini kuna siku ya atafufuliwa na kuhesabiwa kwa yale aliyotenda hapa duniani falyakun khayran azungumza manalo mazuri wal khayru kalimatu jami'atun ta'um kullu ma jaa islam kila jambo ambalo Uislamu umetuletea kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kusoma Qur'an, kuamrishana mema, kukatazana mwovu, kusuluhisha baina ya waliochangana wa mazungumzo vipi watu watajiendeleza watajiendeleza kimaisha na mazungumzo ya mubah ambayo hayana haramu ndani yake. Awli yasmut. Kuna maneno ya khairin afadhali nyamaza. Afadhali nyamaza. Kuna maneno ya khairin funga mdomo wako. Anaweza kusema Rasul sallallahu alaihi wasallama akituhimiza kuhifadhi viungo vyetu mayadmanu li ma baina lihihi wa ma baina rijlihi azmanu lahu aljanna yeyote atakayetoa dhamana kuhifadhi ulimi wake kuhifadhi mdomo wake na bila kuhifadhi chuku lake na kuhifadhi mdomo wako hauzungumzi maneno ya shari Una afada wajiwako unajeepusha na kujitenga na kuwa mbali na zina la utachukua dhamana ya kufanya hivyo rasul sallallahu alaihi wasallama anasema athmanul dalal janna nami na toa dhamana mje kama huyo atapata janna alahu subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tukithilisha fuomba dua hii ya rasul sallallahu alaihi wasallama allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i e muumini mungu na koko kwako kutokana na sharri ya masikizi yangu, wa min sharri basari na vile vile najininda kwako na shari ya macho yangu, wa min lisani na kutokamana na shari ya ulimi wangu wa min sharri qalbi na kutokamana na shari ya moyo wangu wa min sharri maliyati wa min shari na vile vile shari ya kifo changu kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tu dirikushe na kila jambo baya ala wasallu wasallimu ala man amarakumullahu bis salati was salami alayhi i'tibaran biqawlihi ta'ala inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala innaka hamidun رضى الله ومعه صحابه رسول الله اجمعين وعلى التابعين وتابعيه الى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن عم سواك اللهم ستر عوراتنا وامن روعاتنا وارفع مقدرتك ورضبك عنا اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم أصلح احوال شبابنا اللهم اهدنا واهدهم إلى, إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم آت خسنه تقواها وزكيها أنت خير ما زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيم ربنا هب لنا من اصواجنا وذررياتنا قرت اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا في الدنيا حسنه وفرأ اخره حسن وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يامر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم واقم الصلاه